der overal på sporumstøj. Jeg ja, ja, tak. Og roh helt ud. Op på jorden i hovedrater, herrater, her.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 og at have svært ved at tage sig selv seriøs, når ingen andre gør. Men først skal vi have præsenteret mine gæster. Og det gør vi selvfølgelig, Tradition Tro, ved at gennemgå deres restaurant-CV. Jon, velkommen til. Tak, tusind tak. Du er 26 år og har været i branchen i 12 år. 28. Du holder dig godt. <laughs> jo, du er 28 år og har været i branchen i 12 år, og du har været alt fra runner, tjener, restaurantchef, og har faktisk også startet din egen restaurant og røgeri. Du har arbejdet for en stor dansk koncern, hvor du har været rundt på flere af deres søsterrestauranter, og så har du også været i Australien og arbejdet som tjener. Og det er jo første gang, du er med i programmet her, så jeg skal jo lige høre dig, er du stadigvæk en del af branchen? Jeg arbejder stadig en del af branchen, øh, fuldtid dog, øh, men det har været øh, on and off på det sidste. Jeg er tilbage igen og prøver at prøve, at prøve noget nyt eventyr. Hvorfor har det været on and off? Det var på grund af, at jeg blev selvstændig og startede det her røgeri. Øh, det var på Æry, hvor det, det var kun halvdelen af året, hvor vi havde åbent. Da der er sæson på Æry, det er ligesom kun er sommeren, hvor der er gæster. Mm -hmm. Så øh, resten af året så har jeg så haft muligheden for at rejse og har uden det, i stedet for at tage tilbage til København og så arbejde for andre der. Men så nu her valgte jeg så at tage tilbage til København for at lære noget mere inden for, for branchen. Hvad er din sådan overordnede holdning eller tanker om branchen generelt? Øh, man skal respektere den og finde ud af, hvordan man selv passer ind i det. Fordi man kan godt hurtigt tabe sig selv i timer og tjenester, øh, hvor man ligesom bare glemmer sit privatliv og glemmer at holde fri og nyde de venskaber, man eventuelt har ude for branchen og fordi du, du arbejder på nogle virkelig fjollede timer i forhold til alle andre. Du har, aldrig fri, ja. du har aldrig fri i weekendene. Så når alle andre er fri, så serverer du jo øl for dem. Ikke? Så hvis du ikke engang vil få en søndag eller ja, bare en lørdag, hvor alle andre ligesom kunne finde på at nyde en øl, og Hvis du ikke gør det, så taber man det også. Og det skal det har jeg lært. Og har virkelig fokuseret på også at huske, at det ikke er arbejde, der tæller det hele. Ikke? Mm. og Det var lidt hårdt, men at være væk fra København så længe, og så skulle komme tilbage nu, og så prøve at redde nogle af de venskaber, og sige, jamen, ja, hvornår er det tid? Jamen for lørdag, jamen, der skal jeg arbejde. Så mm. det har været lidt, at nu her, så har jeg valgt at sagt til min arbejdsgiver, at jeg også gerne en gang vil have en weekend. Og bliver det respekteret? Ja, det gør det. Cool. Og det var også ligesom en af de ligesom punkter, jeg sat og holde fast i, at det skal jeg have. Og hvis ikke, så... Ja. Så går det ikke. Ja, det, det er meget en ting, der går igen i programmet, det her med, at, at man fra starten bliver nødt til at sætte sig selv i respekt med det samme og sætte foden ned, inden at der er nogen, der begynder at løbe om hjørner med dig, eller for der til at lægge interesse timer, eller gøre vendetjenester, eller arbejde 60 weekender i Streg, eller et eller andet. Ja, lige præcis. Æm, vi skal også have præsenteret den anden gæst i dag, og det er øh, endnu en gang Frederik Franskman, der er med for anden uge i Streg. Velkommen til. Bonsoir. Du tak. gjorde det øh, simpelthen så godt sidste gang, så jeg kunne ikke slippe dig af syne og inviteret dig med. Tak, tak. Det føler meget som en supersigne. <laughs> Men øhm, til øh, den, der måske ikke øh, lige har lyttet til det afsnit, så gennemgår vi lige dit CV en gang til. Du er 28 år, Frederik, du har været 11 år i branchen, du har arbejdet som runner, befist, bartender, overtjener, manager, sommelier, og det har du både været for større kæder, selvstændige restauranter, du har også været i forlystelsesparker, lavet over disken service. og så har du selvfølgelig også været op og i de helt tunge drenge og været op på Michelin-niveau, og øhm Sidste gang fik jeg jo svar på, at du stadigvæk er en del af branchen, fordi det er nogle hurtige og nemme penge, og du er under uddannelse, og det forstår jeg godt. Men ligesom jeg også spurgte Jon, hvad er dine overordnede tanker og følelser omkring den her branche? Jeg tror, at øh, man kan godt forstå mine tanker, hvis jeg fortæller en lille anekdote, hvis det er fint med dig. Ja, prøv. Det er ligesom en restaurant, hvor jeg startede. Allerførste dag, jeg går rundt og tør bord af øh, som tjener. Um, og så er der en eller anden lidt øh, skummelagtig fyr, som sidder ved et bord, og han ligesom knipser over til manageren og siger, hey, øh, hvem er ham der, som går rundt og tørrer bord? Så siger, ja, ja, det er ham der, den nye. Så knipser han også til mig, kom lige herned. Så giver han mig et håndtryk og siger til mig, ja, at møde mig, det er ligesom at øh, leve i Vaseline. Altså Vaseline? Vaseline. Ja, ja, ja. Og Han sagde til mig, at ja, ja, ja. jeg gik så fem dage efter fra den arbejdsplads. Hvorfor tror du, han sagde det til dig? Uh, lige siden så har jeg fået at vide, at han er rimelig kendt faktisk. Uh, jeg skal nok ikke sige navn <laughs> her. <laughs> Ellers var jeg måske problemer. Men, uh... En af de helt gode Kendiskokke. Ja, jeg tror bare, at han var i uh, godt humør. Måske lidt uh, lyderlig efter en uh, flot fransk dreng ligesom mig. Det... Jeg kan godt at vide, hvad det er, han har ment med at sige. At møde mig og ligesom man tage et bade i Vaseline. Det ved jeg ikke engang, hvad det betyder. Det er noget, jeg tænker hver eneste nat før jeg i hvert <laughs> altså, <ja. laughs> Undrer sig stadigvæk. Ja, ja. Øhm... Men jeg er jeg har lidt af et uh, dystopisk syn på restaurationsbranchen, og måske er det en af grund, grunderne for, at jeg startede med at tage en uddannelse og træk mig tilbage lidt efter lidt. Men kan du prøve at sætte nogle lidt flere ord på, sådan, hvad er det for nogle, sådan, hader du branchen, elsker du branchen, altså hvad, hvad betyder branchen for dig? Jeg vil sige, jeg har en meget bipolar relation med branchen, mm. fordi at, ja, det har du allerede lige nævnt. Uh, de nemme penge, rigtig gode penge, især for ufaglærte uh, mennesker. Uh, men også bare det med, at på en eller anden plan er det lidt uh, du er meget uh, fysisk udfordrende, uh, psykologisk uh, torturerende på en eller anden plan, også kan det godt være. Men selvfølgelig altså, det er det for det første smag og behag, og det kommer også an på, hvor du finder din arbejdsplads og hvad din arbejdsrelation er med dine kollegaer, med din chef, med din ejer, mm. hvem det nu er, du ser i hverdagen yeah. og din vagtplan. Ja, og så tror jeg også, som du siger, øh, Jon, at du måske har mere fundet en din plads nu, fordi at du netop har sat nogle retningslinjer for, hvorfor du skal være der nu, eller hvorfor du godt kan lide at være der nu. At det er noget, jeg tror, at mange os, eller mange af dem, som stadigvæk er i branchen nu, jeg er jo ikke en del af branchen mere, men at, at det kan være en af de grunde til, at man finder sig tilfreds med branchen af, at man har lært nok, i, øh, når man kommer længere op i årene, at hvordan man skal sætte retningslinjer for en, ens ansættelsesforhold. Øh, når jeg i hvert fald tænker tilbage på, at da jeg kom ind som 18-årig, er jeg bare blevet kørt rundt i min næse, som en eller anden gammel cirkotest, og hvad <laughs> jeg ikke har gjort, men øh, det, det, mange af de anekdoter har folk allerede fået i den her podcast. Men grunden til, at jeg faktisk har inviteret to med i dag, og jeg har hukket jer to op som øh, programmets uendelige gæster, mm. øh, er fordi, at i uafhængig af hinanden faktisk har fortalt mig mere eller mindre det samme. Det kommer vi ind på senere i programmet. Det skal også lige siges, at vi tre vi kender hinanden, fordi vi tre har alle sammen arbejdet på den samme restaurant. Hvor at det, vi kommer til at snakke om i dag, også kommer til at udspille sig fra. Men lad os komme i gang med dagens program. Som sagt, så skal vi snakke om øh, fester. Og venskaber. For jeg tror, at rigtig mange venskaber bliver skabt under fester. Og især i restaurationsbranchen. Men øhm, i stedet for at snakke om alle de fede fester, vi har haft, så kunne jeg jo rigtig godt tænke mig at finde det negative aspekt i det, i stedet for, fordi det altid er sjovt at se verden brænde lidt, end og klap folk på skulderen. Øhm, så lad os bare hoppe direkte til det. For jeg ved jo, at I to er nogle rigtig festaber. Og har festet ret meget. Må jeg godt sige det? Ja, det, det kan vi nok godt stænde for. Jeg skal lige snakke med min advokat, før jeg kan udtale mig. Men, uh, ja. øh, jeg ved i hvert fald, at I, I kan sørge for, at man får en rigtig fed fest. Jeg har i hvert fald festet rigtig meget med jer, og det har altid været en uh, sand fornøjelse. Men jeg ved jo også, at der er nogle af de her fester, der har taget lidt overhånd. Øh, så lad os bare hoppe direkte til det. Jon, hvornår gik det op for dig, at festen havde taget overhånd? Jamen, jeg tror faktisk, at det, det, gik, det, gik, det var ikke mig selv, der faktisk fandt ud af det og, og havde fornemmelsen om det. Jeg havde, tror, jeg havde sådan en, en, en, en, en idé om det. Men der var faktisk en læge, der sagde til mig, at hvis jeg fortsatte mit livsstil i, i den retning, jeg nu gjorde, så ville jeg nok ikke ende med at blive 27. Og Nu er jeg 28, så er der taknemmelig for det. Mm. Men der var bare på et tidspunkt, hvor der var det var ikke kun alkohol. Det var alt muligt sjovt og ballade. Og når alle folk de ligesom stoppede med festen, så kunne jeg ikke rigtig finde ud af at sige, nej, nah, jeg har fået det sidste glas, eller noget. Og når du siger sjov og er det så, fordi vi snakker om stoffer? Ja. Mm. Øh, jeg undrer mig lidt over, at, at, hvorfor når du overhovedet til en læge? Hvorfor er du i kontakt med en læge lige pludselig? Øhm, det var jo en ulykke, jeg var, jeg var i øhm, for, at være det nu, tre år siden, hvor jeg faldt ned inden på Vesterport Station, ned på skinnerne. Jeg ved ikke, jeg kan læste det i ekstrabladet syv meter, øhm, hvor jeg kom på Rigshospitalet, og øhm, så sagde lægen, jeg kan ikke huske noget af det, jeg kan ikke huske to uger frem fra det. Han siger til min mor, at øh, hvis han ikke stopper nu her, fordi jeg flækker leveren øh, i ulykken, at hvis, det ikke, hvis den ikke hvis lov ikke til at hele og han forstyrrer på det, så, så kan den ikke altså, virker, så virker det ikke, og du kan ikke leve med lever. Kan du ikke prøve at tage os lidt tilbage? Altså, hvordan ender du med at falde ned for vesterbodskender? Jam, jeg jeg kommer lige hjem for. Øh, jeg har været et år i Australien øh, og arbejdet nede på i Melbourne på sådan en stor, hvad skal vi sige, det en, en en flydende bar. Det kan huske lidt over tusind mennesker, så det er et kæmpestort instagram meka Og øhm, jeg kommer så hjem til Danmark, og jeg møder en af mine kammerater, som øhm, vi kommer nok lidt forbi ham her i senere. Øh, og vi får en øl, går igennem København, nyder det. Jeg er høj på lyd, lige kommer hjem, ser nogle venner. Og så løber jeg sådan fra ham, og sætter mig op på en kant. Øh, og det er sådan noget, jeg har fået kommet tilbage til mig, men jeg får overbalance. Og heldigvis i luften forventer mig og lander på benene. Og så, ja, så går jeg ud. Og så senere hen, så kommer jeg på, ja, gennem traumacenteret og de forskellige ting. Og så vågner jeg op, og så får jeg det hele at vide, at der er sket de her, det her med dig. Og alt det her. Og lægen kommer ind og skælder mig ud og siger de her ting, at jeg skal tage mit liv seriøst. Skælder mig ud. Ja, han skal mig ja, virkelig ud. Han var løftet virkelig Ja, det var, det var virkelig en <laughs> løftet pegefænger og sagde, at du skal tage dig selv seriøst, og du kan ikke gøre det her mod de medmennesker. Mm -hmm. Og det var for mig en åbenbaring. Så jeg valgte at tage helt helt ventet vent hele Munchausen, sagde stop til det hele, flytte til Egerø, og gik faktisk i behandling. Jeg ved ikke, der er noget, der hedder de 12 steps. Den her Mississippi-behandling. Øh, og holdt mig væk fra alkohol og alt i ja, lidt over halvanden år. Øhm, og jeg ja, fandt bare ud af, at man kan godt stadigvæk køre branchen uden den anden side af den. Øhm, og... Det var derfor, jeg valgte at starte at gå selvstændig og de forskellige ting. For at ligesom at Hvordan oplevede du egentlig at være en del af branchen uden den her druk- og fiskkultur? Jeg brød lidt i København og var her i fem måneder, og så kunne jeg bare mærke, at det kunne jeg ikke holde til. Jeg kunne ikke holde til. Hvorfor kunne du ikke det? Fordi det var, jeg følte mig ikke en del af... Det var svært at sidde bagefter, og så sidde og sige nej til deres vin, eller det, og sådan, om skal du med videre, og så tager man videre, og så sidder man bare der. Det er, jeg synes personligt selv, at det er super svært. Det er noget, man skal lære. Jeg skulle lære at sidde og være med til en fest, hvor man nogle gange bare er lidt fuld, og man drikker og, og danser og gør alle de her ting. Og man, man, man tænker måske... Man slipper jo lidt tøjlerne, ikke? Mm. Og man, man har stadig tøjlerne, når du så ikke drikker. Uh, man er mere, mere skarp og alle de forskellige ting. Men man har bare ikke den... Jeg havde ikke den kiggle. Synes du, jeg... at du mistede dine relationer til de mennesker, du arbejder sammen med, fordi du ikke drikker? Jeg tror bare ikke, at jeg byggede nogen nye der. Før de andre gamle dage, det var et helt nyt arbejdsplads, jeg var kommet ind på, så jeg bundede ikke på samme måde, fordi jeg var ikke med til de ting. Jeg tog hellere hjem, og så ja, var jeg super frisk til mit arbejde, og gjorde mit arbejde super godt. Altså, min chef var jo helt vildt frisk med mig. Der var ja. overhovedet ikke noget der. Altså, jeg var jo... Jeg kunne det hele. Men jeg det er fik... det første gang, jeg har haft en tjener, der ikke har været påvirket, det ja, var på <laughs> og, og det der med, at jeg endelig fik min søvn, og du ved, jeg var bare frisk og skarp og det hele, ikke? Øhm... Men, men den anden side af det, det, var sådan, det blev bare aldrig sådan en sjov relation. Du ved, hvis man arbejder i et kontor eller et eller andet, mm. så er det en fredagsbar. Ja. Men det hedder jo fredagsbar, fordi man nok får en øl eller to, og man lige så slipper de her tøjler, og så snakker om nogle andre ting, og har det lidt sjovt, og tør at sige nogle ting eller et eller andet. Og den fik jeg bare ikke, og så kunne jeg bare mærke, at så ville jeg hellere lave noget andet. Og så fik jeg muligheden for at, at, at køre selvstændig og købe det her røgeri. Følte du dig egentlig ensom i den periode, hvor du ikke dreng? Ja, det var, det var, det var supersvært. Det var måske, jeg selv havde en... Jeg havde lidt en opfattelse som, jeg var bare pauseklon og festaben. Mm. Så lige pludselig havde jeg en ident identitetskrise i forhold til sådan, hvad fanden er jeg så? Og hvad er det så, jeg skal? Og hvad er det, jeg er dygtig til? Og hvad er det, folk ser i mig? Det Men, var har lige... du så fundet ud af det? Jeg tror bare, jeg har accepteret, at jeg er, hvem jeg er. Og så, men hvem er Jon, så? Jamen, Jon, han er jo bare en super energisk person, som er, er glad og alt det, og prøvet i lang tid bare at passe ind, men da jeg, jeg glemte bare mig selv mm. i det. Og så nu her, hvor jeg kommer med det på tallerkenen, som jeg er, så er jeg jo den person. Mm. I, i, altså, jeg, skal ikke, jeg tror ikke, at jeg stiller, jeg, eller jeg stiller ikke spørgsmål mere om det her spørgsmål om, kan folk lide mig eller noget? Det er jo sådan, jeg... Jeg er hvem jeg er og selvfølgelig man er ikke røghul, men, men man var mere klar over sig selv og man bliver selvfølgelig også ældre og mere moden. Mm. Men jeg prøver ikke at gøre nogle sjovt ting for at jeg skal andre til folk at grine eller drikke lidt ekstra eller som vi har, jeg ja, var til til en, uh, til en meget sjov personalfest engang, hvor at, uh, jeg lavede ormen på på bordet. <laughs> Og det gik helt <laughs> fuldstændig galt. Og jeg har da ikke stor ar efter alle de glaskov, jeg fik på maven, og jeg ved ikke hvad. Øh... <laughs> og det var lidt... Øh... Det var, tror jeg, også en af de episoder, hvor jeg var sådan, okay, du kan godt lige tage dig selv seriøst, fordi jeg tror ikke, andre gider tage det seriøst, men det var skide sjovt for alle andre, og alle folk begynder at grine. Men når du står tilbage, og festen er slut, og du sidder derhjemme dagen efter, så er du sådan, hold kæft, hvor er du godt nok en tobeband. Mm. Altså, der var ikke kan Det tror bare, det havde jeg svært ved at acceptere så længe. Altså, men det var hver weekend eller så har man gjort et eller andet. Eller, og så bliver det bare svært, når man kigger sig selv i spejl og sådan. Jamen, hvornår kan du selv tage sig seriøst? Altså hvis andre du kan jo ikke regne med at andre tager sig seriøst, så tager selv det er sådan er lidt hvad kommer først hønen eller ægget? For jeg kan godt forstå, at hvis man har svært ved at tage sig selv seriøst så kan jeg godt forstå, at der ikke er nogen andre, der tager en seriøst, men hvis der ikke er nogen, der tager en seriøst, så er det måske heller ikke der, man tænker, at man selv burde tage sig seriøst. Altså, der er, der er jo noget i sådan en dominoeffekt, der skal stoppe her, før det ene ændrer sig, og så kan man jo enten øh, påtage sig en del af ansvaret, eller man kan vælge at frelægge sig det, og så kan man sige, om det er fordi, der ikke er nogen, der tager mig seriøst, eller det er fordi, jeg ikke selv tog mig seriøst. Altså, det er, det er jo virkelig en selvindsigt, man skal arbejde med. Det er som jeg tænker, der tager lang tid at arbejde med. Ja, 100 og jeg tror, jeg, jeg, jeg, jeg kiggede bare ind. Jeg var sådan, du kan ikke regne med alle andre. Altså, mm. Du kan vælge at gå ind fra ud, og mm. det var det, jeg gjorde. Og det har gjort min vej, og det har gjort mig meget stærkere. Det var super ensomt at flytte til Ery. Altså, det var ikke fordi, man, tænker, man flytter mange gange fra for at studere og de der ting. Og jeg havde brug for at gå en anden vej, og være sådan, der er ingen omkring mig her, og det havde jeg nok bare lige brug for, og acceptere. Og det var også det, der gjorde det. Nu står man et andet sted, så når man kommer til København igen, og går ind til branchen, så ved man også godt, at du ved godt, den farlige side af den. Så du skal nok lige tænke to gange, og du er nok en af dem, som har svært ved at sige nej, og det skal du lære. Men øhm, bare bar lige, for, så er lytteren ikke sidder og over bekymret, hvordan har du det, efter det uheld, der skete for tre år siden? Jeg det, okay? har det godt, og jeg, jeg har det faktisk virkelig, virkelig godt, og er meget heldig, at jeg ikke sidder i kørestålet og forskellige ting. Du ser pæssig godt ud jeg på, at <laughs> lige, lige måske i hvert fald. Ja. Tak, tak, tak. Så jeg har det, jeg har det, jeg har det godt. Dejligt. Øh, Frederik Bransman, øh du er jo som sagt også en kæmpe festæbe, og øh, jeg tænker der også, at på et tidspunkt for dig, hvor det går op for dig, at den her fest er taget overhånd. hvornår går det op for dig, at, at nu er det gået for vidt? Ja, et kort svar og et langt svar. Det korte svar er, når jeg kiggede på mit bankkonto i 2019. Det var, tænkt, jeg tænkt okay, hvor er alle de penge, jeg har tjent? De er der ikke. Den hvor mange penge brugte du på det? Det vil jeg ikke udtale mig om, ja. om, om omkring. Ja, ja. Uh, en del. En del. <laughs> ja. Men uh, den, det lange svar er i form af en historie, hvor uh, det var min fødselsdag, en af mine fødselsdage, og jeg tog hen på arbejde, og klokken var, tror jeg, 9 om morgenen, og gik ned i omklædningsrummet, og vi havde en kok, som var fra Manchester, uh, og han siger, i min værste uh, pretend Manchester accent. Oi, you bastard, what are you doing? Og så siger jeg, hey you motherfucker, it's my birthday. <laughs> og så siger han bare, come here motherfucker. Og så stikker han mig bare en kold bajer i hånden. Og han tager selv en, og vi bunder en bare. Det er min start på dagen. Klokken ni om morgenen. Klokken 9 om morgen, ja. Helt sikkert. Så går jeg op i restaurant, og ja, jeg deler parti med en anden tjener, og han skriger bare tværs igennem restauranten. Har du noget sne i dag? Jeg får godt dælt. Og jeg er ligesom, hvad fuck er det for et gale hus, jeg har havnet i, fordi jeg kun arbejde i to uger, ikke? Jeg siger, nej, nej. så siger jeg, nej, Du giver bare næste gang. Og så går jeg ind, henter min glas og kompottalærken og sådan noget, og starter med at dække op, så siger han, hey, kom her. Og han sidder foran en stol, foran et bord, uh, ligesom kigger på bordet, og så tænker jeg, fuck er det, har jeg glemt at sætte en gaffel eller en kniv? Sådan noget. Jeg går op til ham, så tager han bare stolen ud, og så kan jeg se en tallerken med den største fucking streg, der er. Uh, og han siger, han giver mig bare et surer i hånden. Og jeg går i panik, fordi der er jo ejeren, uh, som havde hans kontor. Han gik rundt i restauranter og undersøgte, hvordan går det hele? Og vi så, okay, tager den videre. Um, Helt brændt i frokostservice Efterfølgende så ser jeg den der kok igen Og så siger han bare How you doing motherfucker så Siger jeg, what's for a fucking lunch today Og så siger han Kom med mig ned i omklædningsrummet <laughs> Jeg laver så fire shots af færne Gå ned i omklædningsrummet Vi tager shotsne Vi smager måske på noget andet Og så kører det videre Hvad er det I på? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at øh, lytterne og dig og Jon, i fedt udmærket, hvad, hvad det er, det er ikke flydende i hvert fald, hvis det kan hjælpe. Mm. Men... Øh... Om man måske fra Colombia, eller? Eller Peru. Eller Nå, ja. <laughs> det geografiske geografisk område. Vi og snakker så, i hvert fald om, at der bliver talt stoffer her. Det er det. Resten af dagen kan jeg ikke huske, i hvert fald. Det, er også, det peger på noget. Hvad tænker du om alt det her? Altså, er det noget, du tænker... Da du står i det, at det har taget overhånd, eller går der nogle dage for, at, at det går op for dig, at det, det er måske ikke sådan en sund arbejdsuge skal se ud for mig? Indtil man ikke er påvirket, og når man er fuldstændig i et så tænker man, ja, det er så over. Hvor lang tid var du påvirket? Ja, i den her instans, uh, det, som sagt, det kan jeg ikke huske. Altså. <laughs> så det kunne godt have været flere dage? Ja, muligvis. En lille 48, 72. Ja, I don't know. Men altså, hvad, hvad er jeres tanker egentlig omkring hele den her festkulturen? Fordi sådan, for mig lyder det jo ikke som om, at der har været nogle grænser overhovedet, og det lyder heller ikke at, som om, at de selv har haft nogle personlige grænser. Altså, var der grænser jo, der, overhovedet? der var en grænse. Den hedder heroin. Ja, ja det var også Der jeg der, der, der, der var nogen, hvor man var sådan, okay, jeg, personligt selv, så kokain, det var ligesom en del af, for mig, en måde at fungere på. Det var det, og, og det er også et kæmpe stopklap for alle andre, jeg tror bare ikke, at den stopplads kunne jeg finde ud af at, at agere på. Altså, det, som jeg selv siger, det der med at tage kokain under service, ja, det blev bare lidt en lege. Altså, det blev bare en rutine. Men hvordan så en normal arbejdsuge ud for jer i forhold til stoffer og alkohol? Altså, hvor meget drak jeg, hvor mange stoffer tog I på en syv dages arbejdsuge? Ikke fordi, at jeg er bange for, at der er nogle af mine gamle arbejdsgiver, som kan genkende min stemme, hmm. men... Uh for mig altså taler har det været en meget sjældent uh, underservice uh, mellem servicer, ikke? Uh, når man har den der typiske lang lang vagt, aftenvagt færdig om natten, tager til fest og så er tilbage på arbejde næste morgen. Uh, ja, så er det mere ja, så vil jeg også sige, det er, så er det mere mellem service, ikke? Og Men Og man, man stadigvæk så på arbejde har været påvirket jo. Ja, så ja, et, helt klart. Er ikke klart, jeg, jeg har da også en manager, som har spurgt, som du stænker og spurgte og så sådan, ja, jeg kommer også lige <laughs> <glas folkhælde. laughs> Og så kører den jo videre, og så kører du servicen, og så under servicen, så drikker du lidt af vin, fordi du kan mærke, at så kommer der en, en downer på det hele, ikke? og så går der lidt, så kører du aftenservice, aftenservice er kørt, og så er køkkenet lukker, og når køkkenet lukker, så er man halvt personalet personale sæder ned og hygger, og, og, og så skal du måske lukke. Og så, ja, så må jeg skulle indrømme, så, så er det der, jeg går så fandt jeg posen frem. Så, så jeg har også været tilbage være en stor store spasserbus. Ja, ja, og så folk lige sådan, og, ja, og så kører du bare en to-dages-benders, to og nogle gange, ja, så er det jo bare en dine tre. Altså, det har været, ja, det har været ustyrligt, og så er der gået fire dage, du aner ikke, hvad du har lavet. Du har kørt service og forskellige ting, og det har bare været et stort pløver. Så hvor mange dage vil I drikke eller tage stoffer i løbet af en arbejdstug? Ja, fire i hvert fald. Hvad siger? Jeg vil lige sige det samme. Tre, torsdag, tre. fredag og lørdag, og så er det godt ind til søndag. Og så på søndag, så du skulle... Nogle, arbejds... Nogle restauranter arbejder du også mandag, tirsdag og onsdag. Men hos Alia, de første år, hvor jeg var i receptionsbakken, var det fra torsdag til søndag. Så der var de dage, og så havde du, havde du nogle gange en onsdag, men, men det, var ikke, det var ikke så tit. Det var lige de, de dage, og så kørte du nogle lange vagter. Så kørte du, nogle gange var du på 14 timer, så du møder der kl. 10, og så har du 14 timer, og så er du nogle gange fri kl. 2-3 om natten. Ikke? Så du vil jo gerne være med til festen og de ting, og så tror jeg, jeg ville ikke kunne gå til med til festen. Det blev sådan en, en del af det. Jeg det skulle der. have den der opkikning det der med hensyn til uddagene, øh, det er faktisk hvad. jeg tror godt der er mange øh, øh, lyttere som kan genkende det. Det der med at uddagene betyder ikke rigtig noget som helst for dig, når du arbejder i restaurationsbranchen, for det er selv. Hvorfor gør du de ikke det? Den det typiske weekend for folk som arbejder, de klassiske øh, jobs, det er jo lørdag-søndag, og for mig og det har altid været arbejdsdage på en eller anden måde, så med hensyn til det emne, vi lige har været snakke om, altså det kunne være en mandag, det kunne være en søndag, det, er, det har altid været så, det samme for mig. Så folk på restaurationsbrængsens weekend bliver mandag-tirsdag? Mandag, tirsdag. mandag, ti mandag til onsdag lige... middag. Og så mandag-tirsdag, og så, når, når du kører det race der, så er du jo fuldstændig bumpet mandag. Altså du, du har de største demons, altså. Mm. Og så har du lige tirsdag, hvor du sådan, og så onsdag, når du møder, så er du sådan, okay, jeg kan lige, Og så kører du bare igen, og så Ja, så jeg blev jo bare så træt af mig selv nogle gange, at det var sådan, om, så får du det kvik. Det giver jo en masse dopamin, og det udløser jo alt det der, og så, bliver det, så kører det videre. Men så. synes I, at den her festkultur øh, i restaurationsbranchen, har den haft en, en negativ eller positiv indflydelse på jer to? Negativ for mig. Men, men det har også valgt. Altså jeg kan jo ikke tale for andre, men for mig har det været, fordi jeg lærer bare fra unge alder, at man har det lidt sjovt, når man er fuldt. Og så bliver man lige pludselig dygtig til det. og være fuld? Ja, eller dygtig. Man, bliver bare, man har det bare sjovt, og man har det fucking grine, Og det gjorde bare, at hvorfor ikke have det fjovt hele tiden? Mm. Følte man lidt, ikke? Fordi man måske også glemte sig selv, og det der med identitet, at du blev, dine skuldre var ligesom festen, ikke? Du fik lige skruet op for basen lidt, eller, og gjorde lige, at alle andre havde det lidt sjovere, altså ikke? en performance på, akkurat. Ja, lige præcis. Du blev lidt skuespiller. Og så når, det skulle, når, når festen så var slut, så kunne du ikke rigtig forstå, at den var slut. Det er måske sådan lidt method-acting-agte, at, at hvis man ikke kan stå og sådan hele tiden... Good one. Øh, ja, altså hvis man ikke kan stå hele tiden og være pausekloven eller stå og performance akte og hvis man påtager sig så meget den her performance som ens identitet, så kan der godt forstå, at man kan føle sig enormt ensom, når man kommer hjem, når der ikke er nogen at stå og performe overfor. Ja, også det der med, så har du været på arbejde, og så har du faktisk måske ikke lyst til at drikke den dag. Og så er folk sådan, er der noget galt, og sådan noget der, hvor sådan, ja, nej. Jeg... Så giv mig jeg... den øl. Wrong? <laughs> ja, jeg wrong? Jeg faktisk var normal. Altså, ja. Og de er sådan, du plejer altid at være, du, du ved. Og... Oppe i et højt energiniveau. Ja, lige præcis. Mm. Og jeg var sådan, ja, jeg faktisk var helt udkørt. Og så, ja. Så altså mangel på anerkendelse, simpelthen. Altså anerkendelse af, hvem du er. Ja, for mig selv jo. Det var ja. mig, der kunne se mig i øjnene. Men ja. Frederik, øh, vi har også lige hørt dig. Sådan, har, har den her fisk har den haft positiv eller negativ indflydelse på dig? Jeg vil sige både over, men det er mig, som har valgt at tage det negative og vende det om til noget positivt. For der er helt klart negativt 100%, det er derfor, jeg er 100%. Må, hvordan har du vendt det om million. til noget positivt? Uh, fordi at i mine øjne er al erfaring god erfaring. Mm. Om det er lorte historier, historier, hvor du har været for naiv, historier som de her, hvor du har festet for meget, uh, uh, brugt alt for mange penge for, på dumme ting. Og uh, uh, jeg har lært... Um, I learned from my mistakes. Og det er derfor, jeg ser, at det negative har et positivt aspekt. Men det har været mit valg at tage alle de der dårlige beslutninger, jeg har taget før i tiden. Og bruge det som, som erfaring. For at sikre mig, at jeg ikke begår de samme fejl i fremtiden. Mm -hmm. Det er positivt i den forstand. Så er det nogle dyre lærping. Ja, så tror jeg også. Mm. Ja. Altså jeg vil, jeg vil ikke. Altså, skifte noget, noget nogle af de ting. Jeg synes, Ja lidt. Heller ikke, mig Nej, sidder jeg high er. Nå, men, okay. ja, det, det er jo bare på den måde, at det har bare givet mig nogle lærepenge, jeg ikke kan få nogen andre steder. Det har gjort, hvem jeg er som person. Jeg har oplevet noget, som nogen andre ikke har, og har også lært nu, at det med at have det hårdt, når man arbejder, det er bare en del af det. Altså, det, det jeg skal sgu nok komme igennem dagen, og, har, og så nu her, når jeg er frisk og laver mit arbejde, så kan jeg det bare... 10 millioner gange bedre. Der er måske nogle andre ting, jeg ikke har lært i forhold til sådan, jeg kunne have været meget bedre til vine, til maden og alt det, men det har jo så nu her begyndt at interessere mig meget mere for, end jeg gjorde før. Der var det lidt mere bare at køre en service. Men og... tror du ikke, at det der det er lidt sådan en, en traumerespons, Altså at, at vælge at sige, at man er blevet glad for, at man har været det igennem, fordi at man får... Man jeg vil da ikke få noget ud af at sætte mig ned og græde over nogle af de traumatiske ting, jeg har været igennem, så det er jo sådan en overlevelsesmekanisme, at man bare siger sådan der, om det, det har jeg lært vildt meget af, og det har gjort mig til den, jeg er i dag, og sådan, det tror jeg da helt sikkert er den rigtige indstilling at have til det, men jeg ønsker da ikke for, for nogen, at der er nogen, der, har været, der bliver udsat øh, for det, jeg har været igennem restaurationsbranchen, og give det videre til nogle andre små stakler, for at de sådan... Nå, øh, nu, nu så, så er det jo for andre. Nu, nu, nu taler jeg kun for min side af det, og jeg valgte jo at tage væk fra de ting, og valgte, og har siddet og grædt over det. Og har siddet og tænkt, hvad fuck er det, jeg er, og hvad fanden er det, jeg har lavet, og alle de ting. Jeg tror bare, at jeg tog tyren ved hornene, og så sagde, jamen, du har gjort det her, du har taget dit valg, du må tage de lærepenge og så tog det bedste ud af det, og så lære de værste ting. Og så sige, jamen, du kan ikke lave det om, du kan kun gøre det bedre. Og for mig, der var det bare, det var det... Var det det var alt eller intet. Altså, du, kan, du kan også bare sige, at livet var over nu. Eller hvad? Ellers så kan du sige, men prøv at se. jeg har så valgt at starte noget. Og så sige, at den anden side af det, hvor man så lige pludselig bliver ansvarlig for det hele. Og ikke kan gøre de ting. Du kan ikke bare møde op på arbejde og være blæst. Og gøre de ting. Det kan du heller ikke normalt. Men det har vi jo gjort. Og vi har jo heller ikke været de bedste tjenere. Vi har heller ikke været dem, der kommer til at være de største hvis tjener og de forskellige Tal ting. Tal kun for dig selv, jeg er den mm. bedste I hvert fald, jeg har så Det var ikke det, jeg valgte branchen for. Jeg valgte for noget andet. Men nu så, så, så kan jeg jo bare sige, at det har været min lærepenge, og jeg vil ikke... Det, det her, du, du har nok ret i at sige, at man, man, man vil se det på en anden måde. Eller så, man, det er en jeg tror i hvert fald, det er en overlevelsesmekanisme. Jeg forstår godt, hvad du siger, men jeg tror, det er en overlevelsesmekanisme. Det kan godt være, men jeg, jeg bliver bare nødt til at acceptere det. Og, det tror jeg også, man og, skal gøre. Og, og, og, men jeg er også super glad for nogle af de ting, jeg har, jeg har oplevet og lært. Fordi det har også været sjovt. Det, man skal gøre, det har ikke kun været, der har været super meget negativt, når de der mand, der tirsdag kommer. Og det har været super hårdt at komme igennem, men det har også været... Men lad mig høre jeg om, om noget. Fordi at, øh, som jeg også kommer ind på i min intro, så ved jeg jo, at rigtig mange venskaber bliver... Lavet, når man fester, eller arbejder sammen, eller i hvert fald, når man kan sidde og brugge sig sammen. Det er tit det, der forbinder folk. Øhm, så har I syntes, at I har kunnet lave nogle dybe relationer i, på restauranterne med den her fiskkultur, der var? Jeg vil sige, i forhold til dem, jeg har lavet dybest relationer med, er klart dem, jeg har taget stoffer og drukket alkohol med. Okay. Altså, det, har, for, øh, det, det er ligesom dem, der har lagt... Fordi man var lidt det samme, ikke? Altså, man sejlede samme tøj og man gjorde noget, hey, har du, som Alex siger der, hey, er der nogen, der har et eller andet vid i, dag, i dag, eller whatever, og så gør du det med dem, så bliver man lidt, du ved, hvis man arbejder i restaurant hvor der er 50 mennesker, man kan ikke være venner med alle, men man kan være bekendte, men så er der måske fem af dem, du sådan, så gør du de her ting med, og så gør de det lidt om bagved, så bliver det sådan ligesom et klikke, og nogle mennesker, der er på kokain, de er lidt anderledes end alle andre, og nogle, de er jo bare ikke lavet til fest, og de trækker sig også, og de har måske Heller ikke en anden til som vi gjorde, men vi ville jo bare være en del af festen, eller nærmest en, en midtpunkt. Og de, nogle af de mennesker har jo så senere hen kunne holde en relation, men, men alle de andre, som ikke har været hvor, på det samme, hvad skal man sige, øh, ja, banen, som jeg har, det, altså, det, jeg har aldrig har kunne bygge videre, hvis vi ikke har haft festen. Altså, den er død, hvis vi ikke havde... Frederik, hvad synes du? Har du kunne skabe nogle dybe relationer med dem, du har festet med og arbejdet sammen med? Jeg er faktisk enig med Jon i det, at det der med at feste eller have en lille ting med, uh, med andre folk, ikke? Det, det, det giver, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, en, en fordel i Men synes I, at, at, at relationerne er blevet dybe og kærlige, eller er det bare en forståelse af, at vi er en del af den samme klub? Altså, hvis, hvis man går ned i min historik, øh, så er det helt klart det der med at, at tilhøre den samme klub. Fordi at, når jeg stopper mere end din en dyb og kærlige relation? Det er det, ja. Fordi jeg synes, dybere og kærlige relationer i det her sammenhæng er ekstremt sjældent. I hvert fald, når jeg kigger personligt på min historik mm. subjektivt. Så I er restaurationsbranchen? Det er. I restaurationsbranchen lige præcis. Så er det meget, meget sjældent. Æh, generelt lige så snart man stopper med at have lige præcis samme livsstil og samme arbejdsplads som en anden person, selv en person, du har været ekstremt tæt med... Relationen kan godt forsvinde meget hurtigt, når du starter på noget nyt. Især, hvis det er uden for restaurationsbranchen. Fordi det, er det største samtalesemne, -em der har været, øh, forsvinder på en eller anden måde. Så det kan måske godt sammenlignes lidt med sådan Paradise Hotel-agtigt, at man glemmer altid dem, der ja. var med i starten af sæsonen, hvis de ikke er med til slutningen. Det er fordi, der ja. hele tiden kommer nye deltagere ind. Ikke? Ja. At sådan der out of sight, out of mind akte Det er faktisk også. rigtig godt med til for. <laughs> <Ja>. <laughs> tak, for dig, tak for Og så, tak for og så er der også... På en rest, hvad så der, restaurant, så er der jo nogen, der kører fuldtid, og så er der jo nogen, der kører deltid. Mm -hmm. Så deltid, de er jo kun med, lad os sige, en til to gange om ugen. Og så har du fuldtid, så når du går sammen hele tiden på restauranten, og du arbejder sammen med de to-tre, nu siger jeg bare en lille restaurant, de to-tre mennesker hele tiden, så kommer du jo til at bygge en helt anden relation op med en forhold til den, der er deltid. Og så, når vi så, mig Fred har, taget festerne lidt længere end normalt, så har man jo også siddet andre steder, end på restauranten, og så taget videre til det næste sted, og så ind nogle gange hjemme ved random mennesker, eller os selv. Og så begynder man at bygge noget andet op der, og så efterfølgende, så, ja, jeg kan kun tælle lidt under fem, som jeg har stadigvæk kontakt til, og jeg har med, jeg ved ikke... Hundredvis. Ja, 100. ja. ja. ja. ja. ja. ja. Øhm, og dem snakker jeg stadig med. Men vi har jo så også kommet ud af den, bølge, hvor vi ligesom tog kokohin, og vi drak og skidestiven. Nu har vi ligesom noget andet, men det, det tog, tog lang tid at bygge noget sund relation og gøre nogle andre ting end at fest og drikke og, og gøre de her ting. Og den var nok ikke kommet, hvis vi ikke fra starten af havde taget den lidt længere, fordi de andre, som godt kunne finde ud af at gå hjem og studere og gjorde de her ting, dem var jeg, jeg aner ikke, hvor de mm. Øhm, nu prøvede jeg at lave en, en rigtig smooth øh, segue, fordi vi skal nemlig lidt dybere ind på de her øh, relationer og festkulturen generelt, fordi at, øh, det her har jeg faktisk ikke fortalt jer, og I ved det nemlig ikke. Øhm, I to har uafhængig af hinanden fortalt mig mere eller mindre det samme. Det har I gjort for nogle år tilbage, fra den tid, hvor vi arbejdede sammen, så har jeg søgt andre græsgange på nogle andre restauranter, som vi måske lige er gået forbi hinanden, mødt hinanden i byen, eller mødt hinanden på gaden, eller et eller andet. Og der har I begge to faktisk givet mig mere eller mindre den samme tale. Og for at opsummere den, så har det faktisk handlet om, at I har været vildt kede af det over, at I ikke har... Måske snakkede så meget mere med nogle af os fra den restaurant, vi arbejdede på, og I følte, at jeg ekskluderede en lille bitte smule, og I også gerne ville med ud på de her kaffeaftaler, eller hvis vi lavede noget ved siden af arbejde. Og, og det er, er det virkelig noget, jeg sådan tit har tænkt over, hvorfor det var, at I aldrig rigtig var med, fordi jeg kunne jo godt lide jer, men, men for at være ærlig, så faldt det mig bare heller ikke særlig naturligt at invitere jer med til de her... Super aftaler agter Det lyder bare ligesom, at vi var nogle kedelige tabere. Ja, ja nej. Nej, jeg tror at nemlig, at det har været det modsatte, at jeg nemlig har givet jer to det prædikal, at I var nogen, man festede med, men nok ikke var nogen, jeg ville sidde og have de her dybe snakke med, ædo, fordi at jeg kun har set den ene side, så derfor har jeg bare ekskluderet, at det andet overhovedet var en mulighed. Og derfor vil jeg gerne spørge jer, altså sådan, hvordan oplevede I, at, at det her sammenhold var på... Restauranten. Altså sådan, kan I prøve at sætte lidt ord på det? Hvad var det for nogle følelser, der gik igennem jer? Ja, ja, øh, ja, en følelse, der gik igennem. Jeg tror, det var mere en... En... En, en, en prøve, som vi siger, den der intensitet, at, at, at man prøver at passe ind, og man, man så bare, ja. Fordi også det, når man starter et sted, og alle andre har en relation allerede så prøver du ligesom at, at tilpasse den relation, I har. Og siger hey, for jeg startede det sted, vi arbejdede, startede jeg lidt, I, I, I var der allerede, mener jeg. Ja. Øhm. Og så prøver man ligesom at bare passe ind og gøre nogle ting, og, og, og ikke, ikke sådan egoistisk tænke på, at man, man skal ses, men at man prøver bare prøver også at være den, folk kommer og snakker til lidt en gang imellem. Og hvis man, det er bare svært at få andre folk i hvis man sidder og snakker om, Øh, når man ikke har et studie, når man ikke gør de her forskellige ting, eller når man ikke gør de samme interesser. Der er jo ikke af os tre, der har det samme sportslige interesse eller de andre ting. Så man fandt jo bare en ting at have interessen om, og det var måske bare druk. Og der kunne jeg bare finde ud af, at jeg skulle lidt højere op end I kunne. Og mm. så fandt de jo at han skal sjov fest med. Nå, jamen, så er det jo der, jeg lægger min kraft, fordi så vil I komme til mig, når vi fester. Så sætter man det hele på rødt, ikke? Ja, fordi mm. I kendte jo ikke den anden side af mig. Nej. Og jeg havde ingen anelse om, at jeg egentlig kunne ud over det. Så det var en, jeg, det var bare den, den startede med. Mm. Og det følte jo bare, så, som om, når ta, så glasset var tomt, så havde du ikke mere at byde på. Og det var lidt den opfattelse, jeg var ked af at sige sådan, jamen I ved jo ikke. jeg har ikke spurgt om det. jeg er ikke sådan interesseret Fordi hver gang jeg sådan prøvede at være en del af det, eller... Så blev det bare ikke sådan... Man blev jo ikke rigtig spurgt. Jeg gik ikke rigtig på kaffedates. Eller Nej. Ikke, jeg ved. Det var ikke lige noget... Jeg var ret ny i København, og vidste ikke helt, hvad man gjorde, og prøvede bare at skabe nogle venner. Og jeg fik nok også nogle super gode relationer, men de bor bare ikke i Danmark mere. Så det var bare, det var bare ærgerligt, fordi de manglede den der, og de her var her for en anden ting. Og, og det, det, det var bare en, det er en svær følelse at forklare. Det, det, var, det, det er sindssygt svært. Også... Øhm jeg tror også, altså, jeg må indrømme, at, at det er både noget, jeg skammer mig lidt over, at, at det er at den kasse, jeg har sat jeg begge to i, fordi det er bare helt ærligt, at det har det bare været. Men jeg tror også, at igen, hvad kom først, høn eller ægget, at jeg forstår godt, Jon, at du har valgt at sætte det hele på rødt, fordi det er det, du har fundet ud af, virker. Det er jo ligesom, at børn, at hvis børn gør et eller andet, og de voksne griner så selvom de ikke må gøre det, så bliver de jo også ved. Ikke? Det er jo bare sådan simpelt, vi mennesker, vi er blevet skruet sammen. Men så bliver det jo også sådan, hvis det er så, at, at man netop sætter det hele på rødt og finder ud af, okay, det synes jeg er sindssygt nice, når jeg drikker, så tror jeg bare heller ikke, at det har faldet mig naturligt at spørge ind til, når hvor mange søskende har du egentlig, eller hvad drømmer du egentlig om? Altså, det har simpelthen ikke faldet mig naturligt, fordi at der bare især, når jeg fester, så går det i hvert fald sindssygt stærkt. Og hvad er den næste bar, vi skal hen på? Og hvem? Tak, Og vi ses på lr og jeg giver drinks. Altså, det, det, det Når man fester, så er det i hvert fald sjældent. jeg synes, at der er nogle rammer til, at, at man kan sætte sig ned og have de her sindssygt dybe snakke. Fredrik, kan du huske, at du har fortalt mig de her ting, at det faktisk har været noget, du har været ked af, og følt dig lidt uh, ekskluderet på grund af den her festkultur? Jeg tror faktisk chokerer det mig, fordi jeg er ret kontant menneske generelt, men jeg tror aldrig, at vi har haft den snak før. Uh, men altså, vi er jo ikke på en uh, psykologi-podcast. Det er mm. en restaurationspodcast, så... Uh, altså, jeg ved ikke. Jeg er jo enig med alt det, Jon siger, fordi det virker ligesom, vi er den samme person, både uh, psykisk og aktivitetsmæssigt. Men, at øhm... man vil sige noget også der, i forhold til sådan, jeg vil, vi, man skal selv lægge, jeg vil ligge den selv på min skulder. Altså, der er jo også en grænse for, at andre personer vil snakke med en, når man er helt blæst. Mm. Ja. Det er jo, altså det, jeg forstår godt, de mennesker, der tænker, hold der kæft, de er på et andet level. Og så sidder man jo ikke, og snakker om, hvad, hvor mange brødre, og de forskellige ting. Så forstår jeg godt, det bliver svært, at få den relation, så, man, øh, så jeg er jo også selv udenom det. Og ja, det var ligesom det, der gik op for mig. At du kan jo ikke bygge på noget, hvis du ikke tager sig selv. Mm. Ja. Og, og når de har haft den der forestilling om, at hvem er Jon? Ja, jamen, han er bare en festdabe, og han laver bare det. Jamen, hvad fanden skal jeg bo? Der er jo på en restaurant, hvor vi er 50 mennesker. Jamen, der er sgu da nok en anden, jeg kan snakke med. Fordi Jon, han er, som vi snakker om i taktiden, mit hoved, det kørte på overload. Mm. Når man er lidt træt med i når man er lidt skistiv, Jamen, altså, og du er bare millioner andre steder i dit hoved, så når jeg sidder og prøver at have en dyb samtale med en, og jeg er så påvirket, jamen så kan jeg jo ikke, så keder det mig. Jeg skal jeg stimuleres, spørgås. jeg er på en anden øvel. Jeg synes også, altså. det virkelig har rigtig meget at gøre med anerkendelse, altså hvis du er blevet anerkendt en første gang, fordi at du er en festæbbe, og du kan se, at alle du ved, øh, savner dig, og sådan noget, der mangler lidt... Øh en, en flamme i den her fest og sådan noget. Hvis du kan se, det er din øh, nemmeste måde at få anerkendelse øh, på, så fortsætter du bare med det. Det, det er det nemmeste. At være du ja, ved, er øh, klassens klovn, eller ja, feste det og sådan noget. Ja, det, det Men er det er måske også det, der bliver en en stige fordi det er det nemmeste. Altså, så er det også det nemmeste, der kan blive skåret fra, når man skal finde hvem, find ud af, hvem man skal ud og drikke kaffe med. Altså... Det det er synes, fordi at, at jeg tror i hvert fald for mig, der synes jeg ikke, at der blev øh, lagt øh, nok æg i min kurv, der gjorde, at jeg for at sætte det helt kynisk op, havde lyst til at investere mere tid i det, fordi at jeg kun havde set den her en kun set forsiden af, af bogen, og så når jeg prøvede at i den, så virkede det som om, at alle siderne bare var enormt blanke. Øhm, jamen, det ved jeg godt at er enormt brutalt sagt, men jeg ved jo godt nu, at sandeligheden er en anden, og det er også derfor, jeg tænker, at vi tre vi kan sidde og have den her snak i dag. Men hvis jeg skal prøve at tænke på, hvordan jeg oplevede det, den gang vi tre arbejdede sammen, så, så var det nok klart, det billede, at jeg havde, at der ikke var så meget mere til den historie, at, at vi kunne have nogle mega fede fester sammen. Og det er jo også der, hvor vi så sidder nu her, og har jo, Det er jo også, der har delet med det. Det er også, der har haft ensomheden, ikke har have nogen, der går tilbage. Og vi har jo ikke gjort noget af det her i forhold til at tænke sådan... Når, jeg gør det bare for at være til krigen. Og det kan du godt have følelsen af bagefter, hvor du sådan, okay, hvorfor fanden var det så, at jeg får andre folk til at grine? Havde det er sjovt, hvis jeg så tilbage alligevel skal stå med en eller anden følelse af, at hvad fanden var det, jeg gjorde det for. Mm. Fordi man har jo ikke gjort det i intentioner at være sådan, vætsen. Nu skal jeg bare gøre mig selv til krigen, for I så kan grine af mig, og så kan I bare gå hjem og tænke, at vi gider ikke bruge tid med ham. Nej, kan det måske ikke have været sådan en form for redningsvest? Ja, Måske er man jo siddet selv selv i, i en forvirret situation om, hey, jeg prøver bare at passe ind et sted. Yeah. Og man har ikke vidst bedre. Nej. Og så var man bare super og have det skide sjovt med det. Men jeg kender helt sikkert godt det der med, at når man først har påtaget sig en rolle, eller blevet pålagt en rolle, og man har fundet ud af, at, at der er et eller andet aspekt, der den virker, så forstår jeg godt, at man tager det hele på rødt. Men sagt, så tror jeg ikke, at det er det rigtige valg, for jeg tror, at der er rigtig mange øh, sunde, øh, noget sundt øh, selvarbejde, man, man mister, hvis man bare vælger at sætte det Linde. på hele på det, hvor folk kan komme til at sidde og grine. Men Frederik, hvornår kom det til udtryk for dig, at dine kolleger ikke måske værdsatte den samme relation? Æh, måske er det bare fordi, at øh, de uger eller dage eller efterfølgende, hvor jeg rent faktisk havde overskud for at se mennesker og tage de der kaffedates, så så jeg, at øh, folk måske ikke nødvendigvis var til stede, eller at det var ligesom, ja, at folk generelt ikke Lavet lige så meget effort for at se mig. Fået lige så meget arbejde i det. Ja lige præcis. men mm. jeg vil uh, for dem. Altså ikke at det ikke lykkedes, men der var rigtig mange folk fra vores restaurant hvor altså, jeg skrev og skrev og vi vi mødtes, men det virkede ligesom jeg skulle sælge mig selv en lille smule ligesom en reklame, ligesom der var spotlights på mig for den her kaffe for halvanden time, og så skulle jeg bare bevise, at jeg var mere end den her festape på en er det eller ikke anden ikke måde. Lidt at jeg skulle eller sælge eller? mig selv. Så det er jo svært at uh, huske pinpointet lige præcis de der samtaler og kaffedates jeg har haft, men, uh, ja, men er det så, jo behageligt ubehageligt? Og, og, ja. og, og føler man sådan nærmest op til en eksamen, hvor man egentlig bare gerne vil sidde og, og, og få et nyt budskab. Ja, jeg tror da også med mig og Fred, så har det jo været hvorfor vi for eksempel også mistede lidt af vores venskab, og har været det der, det var, man var lidt bange for, altså selv sidder vi og siger, hvis vi skulle have en kaffedate, om, fanden, så vil der bare komme baby-kaffen, ikke? altså. <lødselig> Altså det var sådan lidt, hvad fanden, man, hvad er det egentlig, vi har bygget det på? Altså, det var sådan, lad os prøve at gøre det her, og så skal man sidde sådan, jamen okay, så skal vi starte som en eller andet øh, for zero, mand. Og mm. det var måske det andet, der var tingene bare allerede lagt, at man har været på arbejde, så sidder man og diskuterer, om den en eller anden gæst, der har været en idiot, eller så sidder man så det har... Det er naturligt, ikke? Ja, sådan du ved, en lidt over, overfladisk samtale omkring noget, hvor man sådan, her, ja, det er været sjovt, eller blablabla, bare snakker om nogle sjove ting. Og hvor det så, så hvis man så skal have nogle dybere ting, så skal man jo også have noget at dele med, og have nogle andre omgivelser. Fordi hvis du er omgivet i restaurationbranchen, og bagefter skal have din service, vin, og alle de her forskellige ting, eller der er staff meeting i baren, og sådan noget, der, så bliver det jo ligesom, så finder du nogen, der faktisk er på dit eget level, og så, så kommer det lidt sådan bare naturligt, og så tager teen jo bare, og så kører det bare, og så bliver det så når du så arbejder, så kommer du naturligt til at snakke med dem, og så gør du de her ting? Og jeg kan i hvert fald huske, at øh, der var en der var kollega, som jeg skulle mødes med på et tidspunkt, efter jeg var stoppet på den her restaurant, og det var første gang, at vi skulle være sammen øh, ædru, hvilket jo også er en helt vild ting at sige, fordi Akurø. vi var arbejdet jo sammen hver dag, men vi, var jo, vi drak jo vin hver dag, vi var på arbejde. Så det går egentlig op for mig, at inden jeg skal mødes med ham her, at jeg aldrig har været sammen med ham ægedro, så jeg blev bare helt vildt nervøs, og det er jo ikke, fordi jeg ikke kan fungere ædru men jeg tror netop, at jeg havde pålagt vores relation så meget øh, værdi i form af, af alkohol og fest, at jeg simpelthen var sådan, jeg følte nærmest, at jeg skulle på en date, og det var det ikke, men jeg følte, der var sådan et Tinder-date-angst over det. Og der er sket der netop det, som I siger med den her Bailey-kaffe, når vi køber en kop kaffe, og så bunder vi nærmest den begge to og sådan spørger om de her lidt akavede første date-spørgsmål. Har du et nummer? <laughs> ja, er et nøj, men, ja du ved, det er jo sådan tit, den starter, ikke? men så er det sådan, men skal, vi lige, skal vi lige drikke en øl, og sådan ja, ved du hvad? så lad at tage den øl. Og så lige pludselig står man netop der og, og står på eller i bare klokken seks om morgenen, og nu er ude af hende stoffer eller et eller andet. Og det tror jeg, at jeg gjorde for mig, at, at, jeg, at jeg havde svært ved... Jeg tror, at mange af de her venskaber, jeg havde, som, som var sådan en øh, havde jeg også lidt svært ved at være sammen med Edo, for jeg tror måske, at jeg skamte mig lidt over, hvad vi havde lavet sidste gang, vi var i byen, som sådan blev et billede af mit eget spejlbillede. At jeg kan tænke sådan, at jeg så stod vi og snakkede om det, og jeg var vågnet til kl. klokken lort om morgenen, og øh, sådan... Kender I også til det? Eller at, sådan Ikke rigtig, nej. Ikke det der med skam, men... Øh Måske Klart, fordi, at du ja. anerkender din egen rolle. Ja, ja, ja, men jeg, jeg, bagian, jeg, kender, jeg kender det super meget. Jeg har også nogle veninder, som jeg har mødtes med, og efterfølgende ikke drak alkohol. Og så var sådan, hey, vil du drikke den her kaffe? Og vi snakker også nogle andre ting. Og jeg fandt det også ud af, at der var nogle af de her veninder, der kunne relatere til min, for eksempel med den far, der, og har været gennem det samme, som jeg lige har været igennem. Og forskellige ting. Og vi snakker om de her ting. Og vi har også en anden måde at snakke med hinanden nu. Jeg tror bare lige, at man, også, man skal også... Der er to tango. Hvis den ene skal prøve at komme ind på den side, så skal den anden også lige give personen en chance og sige, at det kan godt være, at han har mere til det. Det kan godt være, at vi ikke kommer til at have et, et super godt venskab med. Men hvis den anden ikke giver en chance, så finder jeg jo heller aldrig ud af det. Fordi, at det kan jo også godt være, at den anden, eller jeg, sidder og faktisk åbner mig op og siger, at det har været super svært. Og det er simpelthen så svært for mig at komme og snakke om de her forskellige ting. Og hvis den anden ikke er villig til at vil bare prøve at lytte til det, mm. så kommer vi jo heller aldrig til at få et venskab. Og så må man jo også acceptere, at jamen, nok, så er det venskab var det bare det. Tror I, at den her festkultur har været med til at ødelægge nogle potentielt gode relationer? Ja. Ja, ja men det, er også, det skal du bare kigge kig i Og sige, at det var sgu mig, der valgt at gå ud og fylde min næse med noget, der gjorde, at det var svært for mig at sidde noget på en stol og sidde og, og, og koncentrere mig om og faktisk at faktisk lytte lytt. For jeg var sindssygt dårlig til at lytte. Og det er jo noget af det vigtigste for en anden person, at føle, at hey, den her person anerkender mig, og vil lytte til mig. Mm. Hvis du ikke kan finde ud af det, så skal du heller ikke regne med, at andre gider at snakke til dig. Frederik Frensman, hvad synes du? Altså, du er ret i, at uh, første skridt i relation med andre mennesker, det er at lytte til dem. Fordi der er rigtig mange folk, som er attention whores. Undskyld mig. Men um, altså... Jeg ved ikke. Jeg føler ikke, at ligesom det spillede en stor rolle, um, det med at kunne lytte rigtig meget. Men det er også sikkert, fordi jeg snakkede så meget, at jeg ikke engang uh, fik øje på det. det talt. Ja. Men, men hvad tænker du når, du, når du kigger tilbage på den tid? Altså bagklogskabens uledelige lys. Altså, kan du så godt... Altså, for jeg tænker i hvert fald, at, at du har ikke fortalt mig de her ting. Jeg ved ikke, om engang, du kan huske en episode, hvor du fortæller mig det. Øhm, men altså, det må jo alligevel have påvirket dig siden, at, at, at du nærmest kommer clean til mig på et tidspunkt og fortæller, at det faktisk er noget, der har gjort dig ked af det. Ja, fordi det var en periode af ensomhed en lille smule. Og altså, der er noget, jeg har haft lyst til at sige. Det er, at altså, for mig det er det en eller anden form for ond cirkel, det der med fest og at arbejde i restaurationsbranchen. Fordi at for at arbejde, så er du nødt til at feste. Og for at feste, så er du nødt til at arbejde. Så er det sådan en ond cirkel, ikke? Og på det der tidspunkt, så var jeg fastlås i den der onde cirkel. Og så er der også ensomhed, ligesom Jon nævnte før. Og altså, så har du bare ekstra brug for nogle tætte relationer. Og de tætte relationer, som du har lyst til at finde på din arbejdsplads. for det er folk, som kan ligesom relate. Så åbenbart er det noget, som du er slåede sig fast i mig ligesom et ar. Øh, fordi at på det tidspunkt i hvert fald, hvor vi arbejdede sammen, så havde jeg brug for de der support, øh, relationer og folk, som gav lyt til mig. Og det oplevede jeg bare ikke, så jeg tror, det er derfor, jeg kan stadigvæk huske det så lang tid efter. Man kan jo sige, at, at som jeg selv siger, at, at hvis man har været påvirket af alkohol og stoffer, og I ikke selv kunne finde ud af at lytte, så hvis der er mange ens kollegaer, der gør det samme, så er det jo bare en stor som syr med mennesker, der har ikke lytter til hinanden men bare alle sammen gerne vil komme til ord, Det var altså, en, ja. altså. <laughs> ja, Det var det jo flere gange, altså. Vi var jo ikke de klogeste mennesker, at se, men vi havde det fandme altså. sjovt. <laughs> jeg har lyst til at se dig orme på noget glas igen. Jamen, jeg, og jeg og tror, at, det, helt, det, helt... det håber jeg. Den sender du til mig. Lad mig lige stille et opfølgende spørgsmål. Hvordan, hvordan har I det med relationer i dag? Føler jeg, jeg er ensam i dag? Nu ved jeg jo, I begge to stadigvæk er en del af branchen. Så hvordan har det ændret altså med sig? med hensyn til branchen? Eller... I forhold ja. til sådan, øh, eller venskaber livet. og relationer og fiskkulturen. Altså går I stadigvæk med de samme følelser om, at... Øhm, at man kun krasser lidt i overfladen, men man ikke kommer dybere ind på folk, og man ikke rigtig kan bruges til andet end drikker til stoffer med? 100 procent, men så vejer det ikke lige så meget som før i tiden. Altså, jeg er lidt i en situation, hvor ligesom Jon, øhm, så er jeg et sted, hvor der ikke er særlig mange ansatte, og hvor for eksempel når, i en typisk situation, hvor du bliver til druk og festerballade, så lukker du kun med en eller to andre personer. Så altså, det, det bliver aldrig mere end bare en eller to øl efter service, og altså i min subjektive syn, altså situation, øhm, så er der jo 95% snak om vores arbejde. Øh, bitcher omkring kunder, mm. øh, snak om øh, lønforhold, og så videre, ejerne og så videre. Men øh, måske er der en lille bitte del, del, hvor du har lyst til at udforske de andre medarbejdere. Og lad os fikse den der, denne date øh, på et tidspunkt. Lad os alle øh, tage en bytur sammen. Så der er en lille bitte del, hvor det ligesom du er, For mig er det fordi, at du har lyst til at øh, kende din kollegaer lidt mere, for at have det endnu mere fedt på arbejdet. Og jeg tror, at det er på grund af den der fortid, er, at jeg kunne godt tænke mig at vide mere om deres øh, personlige liv. Og de spørger rigtig meget ind til mit personlige liv også. Og det lyder ligesom en ret øh, organisk, naturlig måde at øh, interagere med andre mennesker. Mm. Så er det faktisk rigtig glad for, men øh, hvis det giver mening. Jamen jeg forstår godt det der med, at jeg tror generelt, at kan man drage paralleller til det, at jo, jo mere arbejde du putter i det, jo længere er arbejdsprocessen måske også, men så giver det også pote i sidste ende. Altså, ja. hvis man bare bliver ved med at krasse i overfladen hele tiden, og bare spørger, hvad lade du i går, og fedt, og hvordan gik service sidste gang, altså, så er det sådan en hurtig quick fix, lidt ligesom at tage stoffer. Altså, ja, det er meget men... som englænder spørger, how's the weather? Ja, <laughs> ja for Har sigt... du set hunden på bordet <laughs> Ja, det er det. at, hvor, at, sådan, at, at hvis man netop begynder at gå ned i dybt med mennesker, og stille nogle opfyldende spørgsmål, og finde ud af, hvad det er for nogle mennesker, man arbejder sammen med, så tænker jeg, at, at, at der op på de ting, man ligesom har spurgt ind til. at Hvis man finder ud af, at ens kollega lige er gået fra kæresten, så er det måske naturligt, at man spørger næste gang, man ser dem, hvordan går det egentlig, eller har du det okay, eller et eller andet. Så bliver det en proces, man lige pludselig får lov til at være en del af øh, som, som vidne, der ligesom gør, at relationen måske kan holde lidt længere, fordi man har set hinanden på Good and the Worst-aktet. Og så er det man... pingpong jo, ikke? Ja. Og så synes jeg, at man, man skal. Hvad jeg synes der er svært nogle gange, det er også, at der er også andre mennesker, der måske har det svært ved at også at åbne sig. Altså, at det der med, at man så begynder at spørge, fordi så, jeg valgte at så stille nogle helt andre spørgsmål. Og i stedet for at sige, hej har du haft en fed weekend? Har du været på søen? Eller hvad, er, hvad mm. har du lavet? Altså, men, men spørg sådan, hvad, så, hvad er dine interesser i forhold til, sådan, når du er ude på arbejde? Hvad er det, du går og laver? Og forskellige ting. Og så er der jo nogle mennesker, der der bare ikke rigtig der, der, der skal lige gå lidt tid. Og, man skal lige, for eksempel, og det er der for eksempel, nogle gange, at vi den godt kan hjælpeligt, at man så får det her glas, og man sidder ned, og man snakker sammen, og man begynder at snakke om nogle andre ting. Og det er jo der, hvor jeg, jeg Fred, har været så dårligt til det, fordi vi var jo fandme allerede øh, langt, longården, og vi, vidste, vi skulle bare videre. Altså, ikke? Og det, det er jo der, hvor jeg nu så har bare taget lidt mere stille og roligt, og så bare nyder det glas vin, som vi er på en arbejdsplads nu, hvor vi så får man to glas og så snakker man bare, mm. og hygger, og om noget helt andet, end man havde før, hvor der skulle der bare ske noget. Der skulle det bare videre. KB18 er jo lukket nu, men altså, du ved, det var... Rest um, in peace. Ja, rest. <laughs> <laughs> ved, Nej, altså, det var... Det, så, så, så nu er der jo bare nogle andre, man spørger om, og forskellige ting. Så, så, så det kommer lidt mere naturligt, og så arbejdede vi bare på en restaurant, hvor der bare var så mange, så der var altid en eller anden, der ville. Mm. Der var altid en, der ville fest. Um. Jeg har jo faktisk været lidt nervøs for at skulle have den her snak med, jer, for jeg jo godt vidste, at jeg var nødt til at komme clean omkring, hvordan jeg så vores relation, dengang vi arbejdede sammen. Ja. Så jeg kunne lige tænkt mig at høre sådan der, hvad tænker jeg egentlig om det, jeg har sagt? Jeg synes, at du er et frygtelig menneske. Og det der er der mange, der gør. Jeg skriver til 24. <laughs> jeg lukker det ned. Nej, jeg tror ikke, jeg, jeg, jeg, jeg havde... Jeg vidste, jeg vidste godt. Ja, det, det, det, det lærer man. Altså sådan, det var du ikke den eneste. Så det er det... Men gør det der ked af det, at jeg siger ja, det? Jamen er... det det gjorde mig ked af det. Det var jo noget, jeg dealede med. Og mm. Det var også der når man så vælger at siger nu, nu tager jeg alle mine relationer i København, og så tager jeg bare stikket og så tager jeg tævrigt. Så hvis du gør det, at jamen, der er alle de relationer, som der var noget, man kunne have bygget på, dem må du forlade. Ikke? Og nu har jeg boet i Udlandet i mange år, og så, når du gør de ting, så skal du ikke regne med, at alle folk, der står med sølvfaget, og så bare venter på, at du kommer hjem. Så må du, hvis du har lyst, så er det dig, der skal arbejde. Lige præcis hvis jeg skal bruge en metafor så står du med spetylen lige her foran en dejlig gryderet med nogle stykker oxymorabra. Og så er der et stykke med <laughs> her Jon og mig. Og så er der nogle kedelige guldrødder. Hvad, hvad er det du tager op i den der? Så ja, der, der der er virkelig en en, en, en selvindsigt. man skal man skal også vide at du er selv ja, du ligger selv som er rigtig, ikke? Nå ja, og sådan, jeg, jeg ved da helt sikkert også godt på at min del af det. Altså sådan, jeg kunne jo helt sikkert også som jeg også håber på at komme igennem, at, at, at jeg også godt ved, at jeg også skulle have været med til ikke at, at bare krasse i lakken, men gå, gå dybere til værk, og ikke bare købe mig ind på den her øh, fest performance øh, personer, der nogle gange kom på. Altså der har jeg jo også valgt opfra til mig et ansvar og sagt sådan, fint nok, men så er det jo bare sådan, ja, så behøver jeg ikke at bruge mere tid eller energi på det. Så sådan, det er jo en give and take, den går jo both ways, ikke? Mm. Øhm, lad os tage en jingle på den. Er I okay? I sidder og griner lidt. Jeg har det så fedt lige nu. <laughs> okay, det er jeg glad for. Jeg var lidt bange for, om den kunne ødelægge stemningen af vores øh, tidligere hårdsnak. Nej, det er meget sjovt. Vi har faktisk en episode her. Hvad er det en måned siden, så møder Fred i metroen, ikke? Og han er, sådan, <laughs> og han er godt kørende. Jeg, på jeg kan ikke bare gang. huske, når jeg så ham, det er så godt køret med jer. Og han er da sådan, at vi skal lige snakkes med, vi skal lige skrives, du ved det der. Og jeg var sådan, at ja, det er fint. <laughs> og så mødes I her nu, fordi det er mig, der har lavet Kirsten Kjæren i år. Jeg sad lige, jeg sad lige, jeg sad lige sådan, og fortalte ham om det tidligere, og så nej, det kan jeg ikke huske. <laughs> <laughs> og jeg var sådan, at ja, der var den igen, ikke? Altså, der, der ved man bare nu her, sådan, yeah. jeg ja. Jeg at, kender godt den der. Jeg har, jeg har jeg været kender, der før, ikke? Jeg har lyst til at kende dig, Jon. Ja, ja. Vi, vi, tager, vi tager en ædru kaffe sammen lige bagefter det her. Men øh, nu skal I høre her. Vi, øh, vi skal nemlig til at afrunde programmet. Og øh, vi har for så mange traditioner i det her program. Så traditionen to, så øh, i stedet for, at vi bare sidder og brokker os om den her branche og kommer med sindssyge anekdoter, så er det traditionen, at øh, jeg gerne vil have min gæst, der kommer med et øh, godt råd til, til den, der sidder og lytter med. Øh, så hvis... Frederik, du skulle give et godt råd omkring venskaber og relationer og fiskkulturen i restaurationsbrængelsen. Hvad skulle det så være? Først og fremmest ikke lade festen tage overhånd. Um, Hvordan gør man det? Du skal ikke fokusere på druk um, eller stoffer eller andet og komme ind i en rytme, hvor uh, det bliver centralt i dit liv og heller ikke centralt i dine relationer. Hvis, altså, ligesom i dagligdagen er det som ligesom ude, når du fucking tager metroen eller sådan noget, hvis du ser nogen, der er spændende, iblandt dine kollegaer, så udfors det øh, ved at øh, udforske dem og give dem lidt plads og give dig selv lidt plads. Altså, hvis, hvis det virker rigtig naturligt, så kan du jo få nogle rigtig, rigtig tætte venner og det modsatte også, så kan du godt arbejde sammen med en person, som du synes er fuldstændig modbydelig, og så er det bare overlevelse sammen med dem hver dag, ikke? Og ligesom, okay, jeg ved, at de bliver sure. Hvis jeg gør det her, så gør jeg det ikke, osv. Hvad kunne være en konkret ting, der gjorde, at man kunne komme lidt dybere ind på ens kollegaer? Det lige før, jeg lige vil sige, det starter jo med at øh, blive efter arbejdet for en øl, men det behøver jo ikke nødvendigvis at være en øl, jo. Det kan være at drikke en fucking smoothie uh, før din vagt, for eksempel. Det er en god idé. Altså, hvornår møder du ikke i morgen klokken fire? Fordi jeg møder i morgen klokken halv Skal vi ikke lige uh, mødes op og tage en kaffe før det, for at komme godt i gang? Altså, det er jeg, en idé. Jeg sidder i hvert fald med en følelse af, øh, efter den snak, vi har haft i dag... Øhm, forstår jeg jo godt, at det altid løsner stemningen lidt at, at drikke noget vin eller drikke noget øl eller et eller andet. Men det er jo virkelig en balance, man skal sørge og overholde for, at man ikke kommer ud som den her festabe-persona, der gør, at folk ikke har lyst til, eller man selv har lyst til at stikke dybere i de her relationer. Helt klart. Så jeg tror helt sikkert, at den der smoothie inden arbejde... Øh, vil være det første, jeg vil anbefale folk at gøre, end at tage et drik, en flaske vin efter arbejde, og så kan det, man altid, øh, altid bygge på mere bagefter. Så måske starte en relation år, og så kan man blive fuldt sammen bagefter. Ja. Og man skal huske, at altså, det er en uh, fine line, som sagt, men du kan fandme gå ned i graven med, du, e, mellem en flaske vin og en bytur til klokken 9 om morgenen med en vagt uh, næste dag, ikke? Så hvis du lytter og du drikker to glas vin efter din der sammen med dine kolleger, skal du ikke uh, få dårlig samvittighed. Nej, nej. Du skal bare huske at noget kan blive meget værre, og det er lyser på den anden side, ikke? Jon, hvad synes du? Hvad vil være et godt råd du vil give videre? Jeg tror at en ting, uh, jeg sådan der var en der lærte mig her så længe siden. det var mere recessionsbranchen. Uh, hvis man ser det som et arbejde, så er det super, super hårdt. Hvis man ser det som et livsstil, fordi du arbejder på et helt andet tidspunkt, end andre mennesker gør. Det er derfor, det bliver lidt dit livsstil. Så hvis man ser det på den måde, og vælger at gå ind med det med 120 og ved det, kan det være en super fed arbejde, nu siger jeg arbejde, men, men det kan være super fedt, og du oplever nogle fede ting, du kan lære en masse, du møder en masse mennesker, og der er bare run på hele tiden. Hvis man bare ser det som en arbejde, og kommer ind, fordi så bliver det bare hårdt. Altså så, det er nogle lange timer, det er nogle ubehagelige episoder, du kan få. Det kan også være nogle af de fedeste, og man får nogle kendskaber, og nogle stamgæster, der kommer igen, og alle de her ting. Det er jo bare det, når man så bliver træt, og man så får de her glas vin, og de forskellige ting, så bliver man lidt hurtigt fuld og gør de her ting, hvis du så ikke kan finde ud af at sige nej. Det er der, hvor man virkelig skal lære at have noget i selvindsigt, og sige, er det sundt for mig? og være i det, fordi... Hvordan finder man den her selvindsigt? Jeg håber, man finder det lidt hurtigere, end jeg går. <laughs> <laughs> men, men det her virkelig sådan, kan du finde ud af at sige nej, og kan du bare holde dig til det? Det ved jeg ikke helt, fordi hvis jeg vidste det, så havde jeg jo gjort det fra starten ikke? Jeg beder bare nu, en gang med, så gider jeg ikke. Så tager jeg ikke mit glas vin. Så skal jeg bare ikke have det. Og det er for mig har hjulpet. Bare lade være med at drikke det første, for det første, så jeg det næste. Og ja. det, det er for mig... Fordi du kan sagtens sidde og snakke, og du er skide udkørt og alle det der forskellige ting, men man behøver sikkert nul for at snakke med nogle gange. Mm. Og det er fedt bare at lære den der akavighed ved at snakke med mennesker, når man ikke er påvirket. Mm. Og bare åbne sig selv. Og det er fucking ubehageligt i starten. Men på et eller andet tidspunkt, så har du gjort det par gange, og så bliver det sådan noget. Jeg vil bare sige, at man skal lige tænke to gange. Har du brug for det glas vin? Mm. Fordi hvis du ikke... Hvis du er som jeg er, og et vinsmager, et mere, så lad være med det første. Mm. Du skal ikke videre, du skal hjem. Ja, ja lige præcis. Og fordi hvis du så har en vagt dagen efter, så er du siddet ud til klokken fem, så sover man af til, man gør det, og så ja, kommer man næste dag. Don't play with fire. Ja. Ja. Mm -hmm. Jeg sidder i hvert fald med en følelse efter den snak, vi har haft i dag, at øh, jeg tror helt sikkert også, man kan drage paralleller til bare generelt den drukultur der er i Danmark. Altså jeg tror ikke kun, at det her er noget, man kan ikke til, hvis man har meget i restaurationsbranchen. Jeg tænker, at der er mange, der kan ikke genkende til at, at, at, at drikke sig stivt til fester for ikke at føle sig ensom eller forholde sig selv til ens destruktive tanker. Øhm, så jeg tror helt sikkert, jo du rammer hovedet på sømmet med at måske øh, øh, satse lidt, øh, lidt dyrere og så prøve at mødes med nogen ædre eller være med at tage det der svin og så måske øve sig i at bare sidde og, og lytte til nogen i stedet for hele tiden at finde ud af, hvornår skal jeg lave ord med næste gang op på det her bord til festen, eller hvornår kan jeg næste gang få nogen til at tage telefonerne op og få dem til at skrige og grin? Og øh, måske bare, det tror jeg i hvert fald, at der er noget, noget ensomhed, man, man kommer til at skære af, hvis man begynder at mødes lidt mere ædre sammen, og ikke bare er sammen i arbejdsregiveren. Altså at man også mødes ude for arbejde og laver nogle andre ting end at sidde på sit arbejde og drikke sig stiv på sit arbejde og tage stoffer på arbejde, men faktisk mødes ude af som man får lov til at bygge noget på sin selv noget dybere op, fordi man havde en oplevelse sammen, som da vi var ude og få rammen i torsdags, eller da vi drak en kop kaffe, og den ene var dybt radelig, i hvert fald. Det her program er sponsoriseret af Harbo. <laughs> det er det ikke, det er det ikke. Men øhm, på den der vil jeg sige, at du har lyttet til programmet, der hedder nok den sidste gæste God", og mit navn, det er Anne Lund. Husk, du kan finde flere episoder i vores 427 7 af Din foretrykkende podcast-app. Du kan naturligvis også lytte med hver uge i radioen, og så vil jeg bare sige tusind, tusind tak til Jon og Frederik Franskmand for er, at være så. med i dagens program. Det har virkelig, virkelig været fedt, og jeg er glad for, at øh, I turde og åbne op og tage den her snak med mig. Jeg har i hvert fald haft... Øh, det følelserne ude på tåret. Ej, det ved jeg ikke, om jeg har, men jeg har i hvert fald haft lidt myre med maven, som man siger. Åh, oh, det var et hætbrugt. <lødigo> ja, det var ældre. Der var jo første gang til altid, ikke? Ja, ja. Æm, I hvert fald, uh, tusind tak til jer for at være med i dagens program, og tusind tak til dig, der lyttede. Ja, var det okay, eller? Ja, det var det var fedt. Når vi tænker, jeg havde sådan jeg lagt meget. Jeg havde været vist til at spørge for halvanden år siden. Altså, jeg ved ikke, hvem jeg er. Jeg savner Ja, der er nogle folk, der omkring mig hele tiden så noget ud, og svært at være noget på hele tiden at være så engageret og gøre nogle ting, og så lige pludselig bare, pff, at, at, at, at, at, ja, hvis nu har jeg det fint med, og jeg, nu har jeg accepteret, at jeg har taget det stof, og gøre gjort det her ting.